Радіотеатр Вітаю! З вами Наталя Коломієць. Нині в літературу, мистецтво повертаються імена і твори репресованих, викреслених створчого процесу митців. На особливу увагу заслуговує постать Миколи Куліша. Реабілітований ще 1956 року, він по-справжньому повертається до нас лише зараз, коли ми нарешті усвідомлюємо роль драматурга встановлені української реалістичної психологічної драматургії, його новаторство як фундатора нового українського театру. Визначення життєвої позиції майбутнього драматурга відбулося у страхітливі 1921-22 роки голодомору в Україні. Поїздки працівника управління народної освіти Миколи Куліша по селах, враження від них лягли в основу ранньої публіцистики. Потім у драмі «97» автор послідовно зображує сувору правду дійсності. Сьогодні ви почуєте цю радіовиставу, створену на українському радіо режисером Валерієм Гакебушем у 1981 році. Отже, слухаємо радіовиставу. Микола Куліш, «97». Не так, дідю Мусій, не так. Не оси, а. а оса. Оса Протягом треба. Оса. Оси. Та киньте своє читання в печінках уже сидіть. Тр, мамашо. Люди сміються. Бо дурні. О, годі вже, розумні. І ти, мамашо, дурна. От дурна, як о той рогач. Ти чула, що казав Ленін. Тоді світ новий настане, як ми з тобою рихметики вивчимось. А тоді зладнаємо тобі таку піч, що сама варитиме, сама й пектиме. Покрутиш гвинта, а воно Ш -ш -ш -ш. борщ закипів. І ще покрутиш трахтарах, борщ на столі. Варити от нічого. Голод заходить. Ну, тебе клихий, матері, мамаша, не заважай нам. Учи, то та учи у голос, щоб і вона чула, і всі, щоб чули, хай сміються. Диви, темна сила прилізла. І не оставить вас Господь та присвята Богородиця за жертву вашу. Пожертвувала б сестриці, коли ж ані пилинки борошна. Хіба пождіть, я рушничок вам вийму на церкву. Вишитий. Колядуєте, дівчата. Хіба то вас ще не розігнали? Ой, розігнали, благодій наші, розігнали. А в церкву Божу коней поставили. Ой, матінко Боже. у церкву коней. Правду, знайте, православні. Прийшла комуна, вигнала нас з нашої дівочої. А в церкву коней. Та де, ви кажете, в якому монастирі? У Благовіщенському благодію. Може, знаєте? Так, ловко ж ви брешете, дівчат. Істинно, православно. Істинно, так. Нам гріх неправду казати. Заходьте, товариша секретар. Що сколилося? Дядька Мусій. Та кажу ж, провокація. У церкву, кажуть, коней навели. Я зразу не добрав діла, а тоді подумав-подумав. Це ж вони все село нам зворушать. А найпаче багаті, вотих гирів, годованого, добре ще догадався тракторах, погнав пармішку і саме це. Дурниці. Ніякої воєнної небезпечності. Просто баби понапивалися опів релігії та й плещуть язика. Ой, не кажи. Тут такого брата на плещу, що ажаш, треба побігти наглянути. Люм та й розітріть. Не ходіть. Є інтересніше діло. Вип'ємо, дядько мусію. Uh, ні, я, мабуть, побішу. Поспієте сваток. Сідайте, товаришу, секретар. Ганно, чи нема у тебе там? Нема. Товаришо секретар наш зранку не їли, і той Одної лише капусти, дві чи три пелюстки, а більше... Нічовісінько. Даєш чітко капусти, аби в животі було чим подряпати. Треба ж, як то кажуть, по-братськи. А ви, тату, куди? Та я вже сину їв. Ага, ото й добре. Хазяїну, пожалуйста. Здрастуйте. Здрастуйте. Здрастуй, мамаша. З п'ятінкою вас усіх святую. По миру побираюся. Та я оце подумала, завітаю до комітетських. Хоч самі вони без хліба, да хоч тепле слово скажуть. Ганно. чи не залишилось там капусти? Ой, нема. Ну, то хоч виприй, мамаша. Хай же вам, мій таточку, боженька за це та ласку духу свого пошли. От, якби він замість духу таланту, щоб борошна кинув. Нейтересно. Годі. Набридло Не мені усе це. Дерні ми були, що хліб дали вивезти. Ходили, шукали, трусили, а що нам за це? Вип'ємо дядьому сія. Вип'ємо, розкажіть такого, щоб запупа взяло коли вже панькові захотілося такого, що запупа взяло, то я розкажу. Сильоно? Сьогодні я довідався, що Гнат Гиря млинового проткому він не платив. Був агент у Волості і казав немов у Гирі є посвідчення з печаткою підписами від нашої сільради, що його млин ціле літо не мало. Гирин млин, то він ще й тепер меле? Ти посвідчення писав. Яке? Посвідчення? Посвідчення Гирі, що його млин ціле літо не мало. А чудовно! Може, й писав, бо у мене вже нерви у голові заплутались від такої роботи. Ти не викручуйся. Посвідчення ти написав за три фунти кримського табаку. Звільнив гирю з чергів під води, бо віївся за його дочкою. Знав, як замазати очі комісії, де б шукати далі. А комісія забарив це, та й назад. А не казала я? Бо панько передвів. А я знаю, що в гирі ще одна яма з хлібом є. Не казала, ой, мусію, не води з паньком, не пий, так, хіба, послуха, рода сатана. знаєш, що, пара? Ну, що, не піднімай прем'ї, от що. <хух> так не вип'єш, Серьо. Ну, як так, то я не питиму. Виливай її, клихій матері. Трах-тарарах, резолюцію прийнято. вже читають. Кажуть, от архери прийшли з благословенням. Лезю? Лيزю, уріж кажу ларевонові. Та що це ти моду взяла? Прибиратися щовечора, як на весілля. Що це за норови на тебе напали? Які там норови? що ви гадите? Та ще й набілилася. Ще що ви думаєте? Ну, зараз скинь. Люди приходять а кафіста слухати, а вона одразу чутки рознесуть, що ми барахла за хліб наміняли. Охі. Та не серце, лизю. От повечеряємо. Тоді прибирайся. Занавізь вікна і хорошись собі хоч до ранку. я тільки примірила, а ви вже й на крик. Ну, годі не серце. Бач, усього понамінював тобі. Хі. Вуну кількість годованого барахла ще більше нашого. У неї пахощі французькі. І гітара. Ну, нічого, нічого. От скоро я поїду в город і куплю тобі. Знаєш що? А що? А ну, вгадай. Стану я ще вгадувати. Дуреня ти. Грамофон тобі куплю. Ой. Кажуть, що дешево стоїть півпуда ячменю. Орина. Накрий хліб. Ти знов приперлась? Здравствуйте. Татонько мій рідний. Хоч шматочок дайте. Ну, скільки я тобі казав, що нема в мене хліба. Сам голодний сидю. Хоч шкуриночку, мій боженько, Хоч понюхати дайте. А то ж усе сніг та сніг. Що вже набридло його їсти? Ідіть з хати, бо холоду нанесли. Хоч гарячої водиці, щоб погрітися. Кажу тобі, хліба нема і не буде. До кому не йди? Хоч капельку, ну хоч посидіти. Бо вдома ж холодно-холодно. Буду з тобою ще панкатися. Геть собача печінько з хати, чуєш? Ой, спасибі тобі, братику. Спасибі, побіжу до дітей. Ти диви, тикнув їй в руки байку хліба і побіг. Чи не симпатія вона йому? Фу. ти диви на його, на глуху манію. Дурний ти Та не ривий, як той віл Одав хліб Тим і добрий. Більше не дам Не дам, не дам Бо ще понесеш якісь симпатії А вона й розбовкає на все село, що в мене є Хліб Цібе насторожу ніч. Підожди, я сам за тобою вийду та то покажу, де стояти і ходити. Здрастуй, Лизю. Паню. А, старий. Вийшли до худоби. Слышь, Лизю, дай шамати. Зранку не їл. А чому вчора не приходила? Я й борщу була, заставила. Ніколи було, статистика замучила. <різь> Зараз уйдуть, папаша. Дуриниці, не боюсь, бо я маю до старого діла. Mm. Лиш, лиш. Слухай, слухай, давай пошовати. Слухай, паню, ти ж мене будеш сватити? Сватити? Як це сватити? Диви. А ти думав, що так і ночуватимеш за мною даром? А-а-а, сватати. Себто весілля справляти, самогодити, шамати, шамати, шамати. Слышь, Лизю, шамати я хочу. А от як засватаєш мене, то повінчаємось, паню, годуватиму Борщем, м'ясом, холодцю, наварю вареників з масличком, сиром. Коли, коли все буде? Даваймо завтра, Лизько, сьогодні, зараз. Ах, що ж тобі заважа, дурненький, проси папашу сьогодні засилай сватів, а в неділю й до церкви. До церкви, ага. кажеш? Не можна мені, бо я ще совєтський. А ти ж думав як? Я хочу, щоб нас повінчали. Я хочу, щоб ти був моїм, нашим, а не совєтським. Ех, ще як у повстанцях був. Ех, інтересно тоді було, так. Да. Тращили ми буржуїв, як хотіли. Керенок було за поясом. А тепер шамати хочеться, шамати. Хіба доведеться? А чут, йо перри, все одно кумнезами мене зради вигризуть. А я чую, двері рипнули. Думалися, я виходила. Доброго здоров'я, Гнати Архиповича! Здоров-здоров, товаришу секретар! Яким вітром до нас? Та, це скінчив діла у раді та йшов додому. Дивлюсь, у вас ще світиться. Так-так. Ну, що там нового, що чути? А є новини, Гнати Архиповича. Ти дочко, Дала панте Петровичу поїсти, що там є у тебе? Може, папа, що яєчню спрягти? Во-во, хай чоловік по трудах своїх поїсть, жалування, мабуть, не платять. Бо мага з повіту прийшла. З усіх церков речі коштовні забрати, чаші, крести, золоті обче, срібло, злото. Хм, як це чаші? Навіщо? На голодних, не мов би. Так пишуть. Хм, приїдуть з повіту, комісія чи як? Ні, тут. Як на обчиських зборах більше половини за це голоси подадуть. А, не мов би, виходить, що як народ скаже. Та воно так тільки пишуть, щоб кумнезами перед повели. Оце сміх та по хатах і побігли. Ага. А збори коли? Не буде. Як це адже ж пишеться? Смік хоче, щоб по хатах підписались. Щоб без зборів це діло зробити. Що? А коли? Не мов би завтра. Що? Завтра? Господи, ще не все. Ще не все. Та що вони думають? Життя все зірвати, як двері з петель, а не до зво. Лизю. А ну, там, совайся скоріш. Попашу. Ну, Пантелеймон же, Петрович, той голодний либонь, Наробився, ми його про те, про все. Та я й так уже захапалась. От хай краще Пантелеймон Петрович поможе мені в печі розпалити. Ну, чи бачили таку ледачу дівку? А чому ж не помогти? Та й я, залюбки, раз, два, левий, на послугу до вас, молодая хозяйка. Зараз, ідіть, дівчі, ладно, запаліть мені в печі. Солома і у сіня. Радий слухати. Ох, на силу добились. О, б'є, мете, крути, щоб ти знав. Прямо тобі ціла Ліворуція. А тут ще Ларивон трохи дрівчком не загилив. Стереже, як часовий на посту, на силу вгамували. А, а ми оце до вас, Гнате Архиповичу, прийшли. Чи не знаєте ви? Чого той смик та копистка? По хатах бігають. Ага. е е е Не вже знаєш? Знаю. Хто сказав? А є такі. Не так поки що голосно кажіть, бо... Ага. Ага. Молодця у вас дєвка. Та вже діло своє знає. Я оце по вас, сестриць, думав посилати. Вон як? Виходить так. Завтра братимуть з церкви чашу і хрест. Прийшла така бомага. Пишеться, щоб на обчиських зборах з народного дозволу це робилось. Це лиська сіни заперла. Кто там? Это я. Стоножка Иван. Зайдите в другую хату. Ага. Ага. Заходите. Это я, Гната Архиповича. Вот что я вам скажу, Гната Архиповича. Я пришел... Позичте мені хоч співпуда. Ай, гай, голубе мій. Якби ж то я мав що позичити. Озадку чи той. Макухи, може, а то ж саме, бачите, гину. По щирості скажу. Ні жита, ні пшениці і озадку нема. Ну. Що там кажуть, смик та копистка? Невже тому правда, що мають забрати в церкві чашу Христову, хрест, позолоту і срібло? Кажуть, бомага прийшла. Ну, а ти, Іване, як про це думаєш? Не думав про це, натархіповичу, бо не можу. Ну, от що, голубе мій, дав би я тобі ячменю, якби ти... Я одроблю, я... Дав би з останнього, кажу, якби ж ти оцюрався їх, оцяхнувся від копистки та смика, та й повернув на християнську тропу. Я той, я краще одроблю вам. Ай, голубе, ну що мені твій одробіток? Ти на правильну тропу вийди. Завтра вони забиратимуть з церкви чашу і хрест. Ти що їм скажеш? Дозволиш чи ні, га? Невже питаюсь, дозволиш із боїв сорочки познімати? Не знаю про це. Хм. Так ти й не знаєш. Не думав про це. Хм. Якщо не думав, то піди та подумай. А тоді приходь. Тим часом і я подумаю. Гнате, Архіповичу, я за вами руку підійму. Як скажете, так і чинитиму. Е, ні, ні, ні, ні. Я не приневолюю, я не силою тебе, Іване. Ти краще подумай, голубе. Виваж все це, обміркуй. Я вже надумався. Я за хрест і чашу. Ах, жаль, який, Іване, що ти прозрів тоді, коли вже у мене силою забрали хліб. А ти ж і помагав його брати. Простіть, Гнат Ерхипович. Ну, та хай вже. Хай вже Бог тебе простить. Ти ось що. Ти краще прийди до мене. Завтра чи там позавтра я й його дядечку захрести чашу. Може не вірити, то я заприсягнуся, приходь завтра, як тільки ото скажеш при вселюдно біля церкви, що ти за хрест і чашу, як тільки покаєшся, так і приходь. Позичу голубе. Йей бо позичу. І так дам. Серця у вірву шматочок, а таки дам. Дядечку натерхиповичу, сили моєї не вистачить до завтра. О, господи, не можу на такі муки дивитися, не можу, Іване. Серце крається. Постій, постій, голубе. На, хліба, Іване. Отдаю тобі свій завтрашній пай. Бо сам уже давно на порціях живу. Спасибі вам. Спасибі. Побіжу до Ганни. А завтра приходь до церкви. Чуєш? Прийду. Прийду. Папаню. Папаню, милий. Завтра свати до нас будуть. Чуєте? Свати. А не брешать? ні Ні. Щось на його тіком злидні насіли, так він на все рішився. Та невже. Папаню, не показуйте йому, що ми так і зраділи. Пхиє. Лизю, подивлюсь на тебе. Вилита ти мати. <світ> Покійна теж така була царство її небесне. Ну, йди, доню, до нього. <світ> ну, затримай його. Забалакай його в чулані. Пхиє. <світ> Ну, щоб не чув, про що ми тут говоритимемо. А про церкву ти йому нагадала? Піди до церкви. Глядиш, а на весілля духів отих тапахощів повний. <пілляє> іди. Заходьте сюди. <пілляє> Стоножка був, чули. Ох, голова у вас гнати, Архіповічу. Верни ж нам наше добро, що камнезами забрали! Верни коні! Хліб, худобу, гроші! Ну, верни ж! Верни, Верни тебе благаємо! Гнати Архіповичу, А як дійдеться чого? Усі дзвони вдаримо! З людей покличемо! Муром станемо. Та ні, ні. Я про щось прочене. Ви думаєте? А не обійдеться. У не обійдеться. Ну що ж, і про такий случай є чоловік. Хто? А я не второпаю, що ви й до чого. Помовчіть, діде. Хто? Ларивон. Ларивон? Оце вже ілюзіон. <ріст> Глухе жінюме! Як говорилось у нас у драгунів, ідіот! Хочете, при вас наведу його на тропу. А введіть, сестри, сюди. Побіжіть, которо, та покличте Ларевона. Він там, біля Клуні або біля церкви, через садок ідіть. Даревно язика перти, воно ж не зрозуміє. А не такий вже він дурний. Я йому на мигах, на знаках про царя і про комуну, про все. Та й сам він бачив, як хліб трусили та забирали. Там такий злий на комнизам, що ажаж. Ось він, батечко. Цю. Іди, іди. Та його шапки немає. як? А то як вітер, гроза бо оце хуга, так він без шапки отак цілу ніч ходить. Сідай, Ларивоне. Сідай, сідай. До печі. Та... Погрійся, погрійся. Ага. Дручка у куток постав. Та невже ото він розуміє? Дивись, Ларивоне. Комуна написала хреста, чашу з церкви, брати, корогви, брати, він любить корогви носити, усе срібло, золото, золото, ну всі цяці, брати, цяці, цяці, написали за брати зуби. Собі робитимуть зуби. Бачив у комісара, що жив у, у нас, отут. На квартирі. <світ> ну от. Завтра прийдуть до церкви. До церкви прийдуть. Пускати не треба. Пускати не треба. Бити їх треба. Би... Змика отого копистку мусія, знаєш? Бити їх! А, отак, отак, отак! От хто вдарить, а ви не вірили. Бий їх! За розв'ерстку бий! На махан бий! Бий! Бий! Би. Ну як? Ключі ось, а Піп не хоче йти. Каже, що хорий. Він прочитав протоколи, і що з центру пишуть? Прочитав. Ну і що? Дуже видно зрадів, бо губи так і вдарили тропака. Кинь шартувати. От що, товариші, будемо брати й без його. А в протокол... Пишемо, що пік одмовився. Заходьте. Заходьте, товариші! А ти, копистко, в церкву не заходь. Чуєш? Твоє діло тут наглядати. Наш Юда Панько ночував всю ніч у гирі, спав з його дочкою, то, мабуть, про все вже вишепотів. Про це, братухо, я вже знаю. У мене жінка телеграф. Так я його сьогодні із ради вигнав і наказав на очі не з'являтися. Торкай, братухо, торкай. А якщо трапиться, то... Ет! Немалолітнє ж я дитя! Турка! Ну гляди, гляди! Здрастуйте, дядечко Мусію! Здрастуй, маша. З п'ятінкою вас святою! Так і послав Господь ласку свою. Як саме, мамаша? Кажу, ж, п'ятінку послав, а був четвер. І не знала я, чи виживу з діточками. Так же істоньки всі похотіли. Оце прийшла під церкву, кажу, чашу золотою мінятимуть на хліб, так я хоч подивлюсь. Який він є, може такі п'ятінка святає і мені шкуриноньку або зерниноньку пішли. А в суботоньку, може хто поминання до церкви принесе, колись багато приносили. О, хіба до церкви прийшов мусію, сьогодні ж буде. А ви, діди, прийшли, коли будень? Молитися прийшов, щоб ти знав. Молитися, не кадить, як ти ось цигаркою. Що тут таке є, дідонисько? А так, як бачиш, стоїть біля Божого дому та курить. Хм... А що, дозвольте, стоїть? Наспитай його! Тихо, жут, сятий на цю ковту, забираючи! Володу, о, що, копистка, ми народ вже знаємо про все. Бо ми народ знаємо, коли яка з повіту прийшла і що в тій Бамазі пишеться. Ми народ тепер питаємось, як це так? В Бамазі пишеться, щоб брати свій блок злата церковної з дозволу народного. А ви як ті злодії вдерлись в церкву, і що робите? Чуєш? Чуєш, що народ каже? Та який же з вас народ, чудак ти чоловічий? Як так? А що ж ви, щоб ти знав? Та ви ж незорганізований елемент. Та й все? А ми ось що, граждани, ходімо зараз в церкву, та й заборонимо їм по закону солєцькому. Ша, ша, ша, ша, підожди, підожди. Закон-то совєцький, та не про вас його писано. Та ти чого тут розкомашуєш? Що ти нам, начальство чи хто? Не начальство. Не начальство, а советська власть. Яке ти маєш право? Хто тебе настановив? А звісно, не ви, діду. Були такі, що настановили. Ми тепер власть. І більше ніхто. Роз. Розступись, море! Кізя пливе! <плеви> <плеви> Оце правда! Розступись, море! Недавно з кізяка й не вилазило, а тепер начальство. А вам досадно, а? А ж очі пухну з досади, що колись мусій мій спансько-загони не вилазив, а я в кізяці діти плодила, а тепер, тепер питаю, де тут живе, товариш, Мусій Копистка? Тут! Ось дечка я, Мусій Копистка. Не прибивай, сатана. Пожалуйста, на з'їзд до нас. Ось воно. Колись в моєму сатанії на землю забороняли сісти, а тепер його і на плисові крісла садовлять. Раду з ним радять. Як воно? Що і до чого? тра А це Оце вам діду резолюція. Що тут таке, Мусіо? О! О, чаш, ай, ка-ни-лют, а он, та як би тобі сказати, виходить, інцидент. Що саме? Хто? Та хто ж, як на Діденицького, годований. Привет. Бачу, досадно стало, шумі руди. Та цить! Незорганізований елемент поприходив і за пазухою свою резолюцію держить. Яку тут резолюцію? У циркулярі пишеться, хто буде невдоволений, хай у своїм невдоволенні напише до повітової комісії і там розсудять. А ми, народ, знаємо, що в циркулярі обратно пишеться. Отож, ми народи питаємо, як це так? Пишеться, що брати срібло злато церковної з дозволу народного? А ви як берете? Як берете? Хто дозволив? Хто дозволив? Де ж це він? Ага, О, Стоношкін, Василько, ось іди сюди, сюди, Васю! Подрожіть речі, товариші, поки ми протоколи їм прочитаємо. Не гарячись, Сергію, чуєш? Не боюсь. Бо маємо право. Товаришу Вася. прошу вас прочитати. Протокол найбідніших граждан <кхи> слобітки Рибальчанської слухали і постановили ми собі 3 марта 1923 року дійсно придумали не треба лучче товариші в центрі, щоб забрати з церквом срібло злато золото і повернути на хліб голодним. А скільки вас писалося? Скільки вас? 97. Всі, хто має право голосу в нашій слободці 189. Нас писалося 97. Кого більше? Не вірю. Що? Не вірю. Ви багато без спросу пописував. Кого, наприклад, та хоч би й стоножку Івана. Ану спитай. Спитай, он стоножка Івана стоїть, спитай його. Скажи, Іване, при вселюдно, ти з доброї волі писався. Ти згоджуєшся, щоб чашу й хрест у нас забрав. Скажіть йому сваток, посадіть його на лід, ану? Я не з доброї волі писався. Я, щоб не давати чаші і Христа. Чули? Отак вони дурять нашого брата, брата. Тату, ви ж Тату, погодились, а я за вас Паду! Паду! Паду! Паду! Паду! Паду! Паду! Паду! Паду! Коли увесь світ хитається, хилиться, не вдержишся, ніяк не вдержишся. Вихрисли. 96. Вичитуй далі, хто там. Випишіть і мене, драча Микиту, силоту Юхи, граждани народ, протокол увесь чисто ваншивий! Ви писуйте! Ви Пропустіть мене! Маю щось сказати? Ось слухайте. Ось так само було достомено так, як ми на шипці стояли три тижні без харчу. Та ще й лихоманка, нікоторий солдат на ногах не держався. І от з'явиться собі генерал-лейтенант Скобилів під'їздить, ну а так, як до соломи. Здорово, діті мої, орли! І бачить, нікоторий солдат на ногах не встоїть, та й заплакав. Дійсно, говорить, та не любі, говорить діти, Богові молитва, а царю служба даром не менеться. Суд-то я прав, старик, даржі говори, говори. І не минулась, не пропала, кажу, бо дійсно прийшла советська власть, Котре за нашого брата стала і стоїть. І до судної дошки стоятиме. А ти, сину, що їй зараз заподіяв? Виходить, вроді як до турків передався. Гай гай. Пиши мене, Васю, у протокол за твого батька, і щоб дійсно було. А впишіть мене кінтрація курсу із сиротою хеймо. Пиши. Було і є. 97. сім. Оце вам резолюція. А на тім світі, діду, на тім світі, що тобі скажуть за хрест та за чашу? Куди тебе за них посадять, а? Куди б не засадили, аби тільки не з тобою? Так і Богові скажу. Хоч і в пекло, тільки не з тобою. А ти думав, урай, у пекло попадеш, щоб ти знав. у пекло. Ей, солдат, пекло не боїться. Граждане, прошу вас циркулярно розійтися. Сам же ти колись до церкви ходив, Накрилася навіть співав. І люди тебе за це поважали. Був я темним та спасибі революції прозрів. Благаємо, покладіть святиню, бо їй же сердешній болить у немитих, може й грішних руках. <рес> як треба було царям воюватися, то з церков золото брали й дзвони. А як ми за шматок хліба воюємо, за свою власть, то вже гріх. Граждане, люди добрі, заступіть святиню. Рятуйте! Рятуйте, хто в Господа Бога вірує! Рятуйте! Рятуйте! Рятуйте! хрест! Чаший крест! Вирвав! Ларинон! Отдай! Чуєш ти? Отдай, братко! Не займайте його! Не займайте! Це ж Бог його з неба врозумив і силою своєю осіяв! — Чудо явив! — Знаємо, хто врозумив. — Хіба можна йому людське слово почути, чи чоловіка послухати, коли він одроду глухий і німий, гражданий? Не що інше, як чудо возгоднє граждані! — А вже чудо! Тільки Бога почути, воно може тільки Бога, щоб ти знав! — ти, темна я сила! — Подійди, мусію. Його вже освітили й осяяли. Тепер тільки оцей допоможе. Ти здорів! То вони цього тільки й ждуть. Кінь! Кінь! заховай зброю! Пусти. Пусти! Пусти, кажу тобі, мусіну! Сійте, чоловіки! Ось Ходімо, Рино! Ларимо нас не вдарить! Ганну! К'євдопо! Чого стоїте? Ходімо всі, жінки! Візьмемо чашу і хрест от його! А вже ж! Ходімо! Ходімо, ходімо, аби не додому, по чашу ходімо. Ларивона, голуби, стій! А вже ж стій, стій, татенько, стій! Я тобі ще раз сорочку з бруду виперу, тричі виперу, тільки ти не бийся. Бач, не забув, я колись сорочку йому випрала. А вже ж не забув, мій татонько, не, не забув, не забув. Ти ж її не вдариш, Ларивоне. А мене? Ні. А чашу та хрест дасиш? Дурненький, на хліб поміняємо. Діток погодуємо. А вже ж погодуємо, а вже ж погодуємо. А вони засміються, доньку, мій. Сам не сила Риване. От туди поривком неси, неси. А вже ж неси, неси, неси. Дорогу дайте, чоловіки. Оце, я скажу, чудо, з резолюцією. Хм, що за знак? Немов на пожар. Ну, тільки ж перестав. Важко. чуєш, Василю, чи не знаєш часом, чого це там у церкві задзвонили? А куди це ти з торбою, га? Ну, ти ось краще зайди сюди, синаш. Щось надував, мабуть, хлопець. Здрасте, синах. Здрасте. Та кажеш, не знаєш, чого дзвонили? Ні. А куди це ти налагодився? А. Туди. От тобі на. Туди. Та куди сам? Не знаю. В город думка була. В город? Мати померла й батько. Ви ж знаєте. А сьогодні дід вночі тікай, кажуть. Закурили і Мерли Сумно якось стало одному, так я встав уранці та й пішов. <різвини на виробнательність> <різвини на виробнательність> ти ось що сидок, ти не ходив в город, бо не дійдеш. Заставайся тут. За секретаря будеш. Та ще помру я тут. Чорта помремо, синок. Будь герой. Ось тут, як не видно, їде вже. Повертаюсь з города Серьога. І, мабуть, з хлібом. А кажуть, що не приїде. Бо вже місяць, як повіз город чашу Христ. Хто каже? Приїде? Ось побачиш, приїде. Знаєш, сину, що я надумав? Що? А ось що. Я тебе смаженою гавою годуватиму, А ти мене за це букваря довчиш. Гаразд? Гаразд. Трах-тарарах, резолюцію прийнято. Отже таки, вивчусь я грамоти туди його маму. І рихметики вивчусь, і всякої політики. Мусіню! Чую, стара. Давай на старість штуку встругнемо і тебе грамоти вивчимо, Бо, а? Молоді, що в церкві робиться? Що? Я так і думала. Сидить, мабуть, рода сатана та цигарки смокче а не туди, що вже треба нам ховатися або втікати. Хе -хе. от тобі на. Отак От і вб'ють тебе. Отак От через цигарку не вбачив, десь смерть на тебе візьметься. Та кажи, що в церкві. Слухай, мусію, Вони ось ось прийдуть з церкви сюди. Вбивати. Хто? Кого? Горину Ларивона і нас. Та кажи товко. Слухай. Орини Ларивон, він живе у неї. Прийшли до церкви. Гірі ж ото роздавав по ложці варений ячмінь людям. І лиська була. І знаєш ще хто? Панько. Прибрався, одягся, миску з ячменем за лиською, носичі, свічечку. Побачив мене, як пес щулився. А, мусію, наш секретар. Каже й далі. Отож, Гірі не дав Орині ячменю. Каже, піди, тепер ж помолись, у патішки посповідайся. А вона вже не сповна розуму. Пішла, ще й Ларивона потягла. Ну? А на сповіді й каже, дітей з Лариводом поїла. Та що ти кажеш, фараско? Піп про це гірі, гіря людям. Задзвонили в дзвони, позбігалися, Ларивона пов'язали, до розправи кричать, повбивати їх треба. Чую й на тебе, похвалки лонять. Кажуть, смик утік. Совіта нема, саме слушний час, то я з церкви, то городами, городами сюди, тікай бо усію, бо вб'ють. Шапарасюша, ти ось, шапарасю, біжи, зараз я та скликай наших. – Вже їх не докличеться, дурний ти. – Як дев'яносто сім. – Було та загуло. Сьогодні вночі не спалася, так я всім числа склала. – Та й Сергій казав, як їхав, глядиш, стережи мусію. Казав… – Стережи? Кого? Що? Оцю порожню халупу? – Цовіцьку влас, дурна на тобі голова. – Серега ось ось як не приїде. – Не приїде твій Серега. Він уже забув від й двері до нас очиняється. Бо він не такий дурний, забрав золото. Знаєш що, Параска? Не піднімай от отчу. Усію, благаю. Я що сказав? Зараз кажу, біжи. Наукай там, хто живий, та не барися, чуєш, одною ногою там, другою, щоб тут. А коли я вже тебе здихаюсь, руда сатана, коли вже ти мені світ розв'яжеш, як би ж потяжче, що а то ж. Ідуть. Вже недалеко. Ось. Ну що ти їй? Біжи. Тепер я городом. Ти ж радим усію. Без мене нічого не роби тут. Я одним духом. А ми, синок, ось що. Зараз зорганізуємо ривком. Як це ривком? А так, що совєта у нас нема. Гіря до власті своїй руці простяга. Простяга, через панька простяга, бо панько йому продався. Сідай, я буду проказувати, а ти пиши. Призначення Ривкому. Написав? Mm -hmm. Тепер пиши. Постановили. Ти щось не так, дядько мусії. треба перш слухали. Та кого ж ти будеш слухати, як нікого нема? Та що його довго балакати? Пиши. Постановили. Призначити на Ривком, поки повернеться з города Серьога, на предсідателя Мусія Копистку, а на секретаря товариша Стоношкіна Василя. Пиши, синок. Трах-тарарах. Резолюцію прийнято. Шабаш. Де предсідатель? Що трапилось? Я питаю, де председатель? Де ваша власть? Що трапилось, питаю. Людоїдів привели, щоб ти знав. Хіба не бачиш? Ми народ питаємо, де присідати. Хіба не знаєш, у повід поїхав? Граждані люди, совєта нема? Мабуть, самі судити маємо. А Ша, трошки ша. Бо є ривком. Є тут... Ривком? Де він? Хто? Туточки він ось. Я председатель, а оцей парнишка, товариш ножкин, секретар, протокол є. Вам чого я... требується? Хто <реш> вас обрав? Де ви взялися? Тут і не требується обирати. Тут так об'явився й шабаш, аби тільки за бідний клас стояв. Такий совітський закон є. Та це ти об'явився ревкомом? Егеш. Та це ти думаєш ще раз заступити на дорогу? Граждани люди. Та доки ще він буде нам, то та постривай. Постривай, не треба, сварки, не треба. Не треба, сварки. Хай покаже, який він ревком. Ось народ привів людоїдів. Скажи, що з ними робитимеш? Ну, що тепер скажеш, товаришу Орівко? А от розпитаюся, тоді скажу. А, а, а ну цитте, ци цитте до порядку. Ході вже наставляти на порядок. — Бо вже допорядкувалися, годі! — Вам, діду, слова не дадено. — І просити мене вставити. хочу сказати, то скажу ще й в очі плюну. Отак! — У! — секретар, впишіть цього факту в протокол. А резолюція трошки згодом вийде. Зараз ривком править засідання. Якщо маєте щось сказати, то кажіть по-людському. А плювати. Плювати тепер і на долівку заборонено. Суди ж їх коли теревком при всіх суди, при людях, щоб кожне бачило і чуло, як судить теревком. Хай він перший скаже, якою карою покарати їх. Ну, копистко. Кажи, говори. Суди. Ось що я скажу. Не мені, не вам їх судити. Он як? – Не мені кажу і не вам, бо ми не спеціальні люди. Ми... – Ага! О, куди він гне, а? О, куди! – А ти як думав? Трах, тарарарар! І весь суд? А... – А може вони з голоду розум втратили? І треба, щоб доктор їм у голову загляну. Виходить, що Ривком не в силах їх судити. Ривком зараз візьме їх під арешт. І негайно нас у повід. А як же, а як же. Це б вивезти зараз їх туди, до Канави, та повбивати, а ти їх під арешт. Годуватимеш. Та ще й доктора до них. Оце суд. Оце Ривком, я вам скажу. Бачили? Чули? Погибаємо! От більшовецького збріжання погибаємо!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 Это дело сделать по военному одним заходом! Ну, за! Раз, два, три, четыре, семь... Господи благослови, ось обриз! Я первый піднімаю роту! По одному чи всіх підряд будемо? Ну, як хочеш, я ж не вмію стріляти. Ага, доведеться по одному. Отам, за каналі. Настань на колішки. Настань на корішки! Настань на корішки! Навіщо він марвона на корішки? Що краще втілити? Та то! Попав! Як у серце вліпило! <рикан> мухи, мухи, нічого не видно. Відгоніть ж мух. Відгоніть, відгоніть. Діддямусію, так вони й нас вбиватимуть. Ось зараз, синок, Зараз прийдуть наші синок. Параска ж побігла. Та ось і вона. Ось. Мусі. Що ж це таке, мусіл? Ша. Кажи тихо, покликала? Не докликалась. Ти ось що, Параска. Ну, скрути мені цигарку. Кисе тут. У правій кишені і сірнички. Мсі. Ну, Знаєш, що я надумала? Не розсипай. Я з тобою стану. Нехай убивають разом. Ти ось що. Ти зараз катай в город. Ярком понад греблею, щоб не побачили. Годі, нікуди не піду. Не заводь плені. Звістку даси, за світка на суді будеш. Умер ну, ще й крути. За світка кажу будеш. Про все розкажеш, як і що. Скажеш протокола порвали? Ну, гляди ж мені, щоб дійшла благополучно. Ну, йди. Біжи, а то Серега. Тікаймо, хлопці! Тікаймо, хлопці, сюди! Мусію, ось Серега, приїхав. Сід не стріляй. Розв'яжіть їх. Учора приїхав, та візь заломилась. Хліба привезли. Мусію не тільки їсти, а й сіяти буде. Ще пришлють. Та як все це вийшло? Як почалось? Мусію, а? А, Серега... Підожди, дай йому дочами дійти. Ось циганка мусію. Та я сама запаю. А, а скільки пудів хліба? Три хури, дев'яносто сім пудів. І ще дадуть. На орунку подивись, дивись, мусію, вже весна. Дев'яносто сім, дев'яносто сім. Прозвучала радіовистава «Дев'яносто сім» за п'єсою Миколи Куліша. Ролі виконували. Гнат Гиря – Богдан Ступка, Сірьога Смик – Віталій Ростальний, Мусій Копистка – Микола Шудько, Параска – Юлія Ткаченко, Дід Юхим – Анатолій Пазенко, Панько – Яків Сиротенко, Встоножка Іларіон – Володимир Горобей, Ганна – Нона Копержинська, Вася – Людмила Ігнатенко, Лиска – Галина Яблонська, Годований – Аркадій Гашинський, Орина Поліна Куманченко, діди з ціпком Володимир Коршун, Черниці Віолета Тесля та Зінаїда Цесаренко. Режисер-постановник Валерій Гакебуш. Запис 1981 року. Програму до ефіру підготували Режисер Жанна Міршніченко, редактор Наталя Коломієць, звукооператор Ганна Іваненко. На все добре!